Kapitel 2 Blås i horn på Sion, og sett i et krigsrop på mitt hellige fjell. La alle innbyggende i landet sjelve, for Jehovas dag kommer. Ja, den er nær. Det er en dag med mørke og mulm, en dag med skyer og tykt mulm, som dagrytslys brett ut over fjellene. Det er et tallrikt og mektig folk. Et folk likt det er ikke blitt frambrakt fra den fjerne fortid, O etter det skal det ikke mer finnes noe slikt årene igjennom, i generasjon etter generasjon. Foran det har en ild fortært, og bak det avsvir en flamme. Som Edens hage er landet foran det, men bak det er det en øtslig ødemark, og det har også vist sig at ikke noe av det slipper unna. Dets utseende er som hesters utseende, og som stridshester slik løper de ustanselig. Som med lyden av vogner på fjelltoppene fortsetter de å springe omkring, som med lyden av en flammende ild som fortærer halmstrå. Det er som ett mektig folk oppstilt i slagorden. På grunn av det skal folkeslag vri sig i smerte. Alle ansikter skal sannelig bli glødende av opphisselse. Som veldige menn løper de. Som stridsmenn stiger de opp på en mur, og de går hver især på sine egne veier, og de forandrer ikke sine stier og de skubber ikke til hverandre. Som en sunn og sterk mann på sin vei fortsetter de å gå, og skulle noen falle blant kastevåpnene, avbryter de andre ikke sitt løp. Inn i byen stormer de, på muren løper de, på husene går de opp, gjennom vinduene går de inn som tyven. Foran det har landet skjelvet, himlene har ristet, solen og månen er blitt for mørket, og stjernene har trukket sitt klare lys tilbake og Jehova selv skal i sannhet la sin røst lyde foran sin militære styrke, for hans leir er svært talrik. For han som fullbyrder sitt ord er mektig, for Jehovas dag er stor og meget fryktinnyttende, og hvem kan utholde den? Men selv nå, lyder Jehovas utsang, «Venn om til mig av hele deres hjerte, og med faste og med gråt og med klage, og sønderiv deres hjerter og ikke deres klær» og vend om til Jehova deres Gud, for han er nådig og barmhjertig, sent til vrede og rik på kjærlig godhet, og han skal i sannhet føle beklagelse på grunn av ulykken. Hvem vet om han ikke vender om og virkelig føler beklagelse og lar en velsignelse bli tilbake etter den, et kornoffer og et drikkeoffer til Jehova deres Gud? Blås i horn på Sion! Dere skal hellige en faste tid. Kall sammen en høytidssamling! Kall folket sammen! Der skal hellige en menighet. Før de gamle menn sammen. Kall sammen barna og dem som de gir brystene. La brudgommen gå ut av sitt indre rum og bruden av sitt brudekammer. La prestene, Jehovas tjenere, gråte mellom forhallen og altere og si, «Ha medfølelse med ditt folk, Jehova, og gjør ikke din arv til hån, så nationer får herske over dem.» «Hvorfor skulle de si blant folkene, «Hvor er deres Gud?»» og Jehova skal være nidkjær for sitt land og vise medyng med sitt folk. Og Jehova skal svare og si til sitt folk, «Se, jeg sender dere kornet og den nye vinen og oljen, og av det skal dere sannelig bli mette, og jeg skal ikke mer gjøre dere til hån blant nasjonene. Og ham som kommer fra nord skal jeg føre langt bort fra dere, og jeg skal virkelig drive ham bort til et vannløst land og en øtslig ødemark, med hans ansikt mot havet i øst og hans bakre del mot havet i vest.» og stanken fra ham skal sannelig stige opp, og den vonne lukten fra ham skal fortsette å stige opp, for han skal virkelig utføre et stor verk ved det han gjør. Frykt ikke, du åkerjord! Vær glad og frid dig, for Jehova skal virkelig utføre et stor verk ved det han gjør. Frykt ikke, dere dyr, på den åpne marken, for ødemarkens beiter skal sannelig grønnes, for tre skal virkelig gi sin frukt, Fikentreet og vinranken skal gi sin vitale kraft. Og dere, Sions sønner, vær glade og fryd i Jehova deres Gud, for han skal med sikkerhet gi dere høstregne i rätt mål, og han skal sende et skyldregn nedover dere, høstregn og vårregn, som i begynnelsen. Og treskeplassene skal være fulle av renset korn, og pressekarene skal flyte over av ny vin og olje. Og jeg vil yte dere erstatning for de årene som vandregreshoppen den krypende, vingeløse gresshoppen og kakelaken og åmen har spist, min store militære styrke som jeg har sent iblant dere. Og dere skal i sannhet spise, spise og bli mette, og dere kommer med sikkerhet til å lovprise Jehova deres Guds navn, han som har handlet så underfullt med dere. Og mitt folk skal ikke bli til skamme til uavgrenset tid. Og dere skal sannelig kjenne at jeg er midt i Israel, og at jeg er Jehova deres Gud, og det er ingen annen mitt folk skal ikke bli til skamme til uavgrenset tid. Og deretter skal det skje at jeg skal utdøse min ånd over all slags kjød, og deres sønner og deres døttere skal i sannhet profetere. Deres gamle menn skal drømme drømmer, deres unge menn skal se syner, og selv over tjenerne og over tjenestekvinnene skal jeg i de dager utdøse min ånd. Og jeg vil ge varsler i himmelene og på jorden, blod og ild og røyksøyler, Solen skal bli forvandlet til mørke, og månen til blod, før Jehovas store og fryktinnytende dag kommer. Og det skal skje at enhver som påkaller Jehovas navn skal unnslippe. For på Sionfjellet og i Jerusalem skal de unnsloppende vise sig å være, slik som Jehova har sagt, og blant de overlevende, som Jehova kaller.